Ніжну-ніжну, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести із проміння зорі, із ниток павутини, яких людським очам не знайти. Я хотів би вас тихо приспати на руці на листочку трави і в вісні вам не сни, а метеликів дати, щоб спочили потомлені ви. Я загоїти хочу вам рани, не навіки чи роки, на мить, бо розмиють їх знов океани, бо що буря і досі шумить. Третього, третього тисяча